Hristos a înviat! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Pentru azi, noi propunem să răspundem la o întrebare foarte importantă pentru viața creștinului. Ce trebuie să cerem de la Dumnezeu în rugăciune? Și pentru aceasta este nevoie de o lumină călăuzitoare, cu atât mai mult cu cât însuși Mântuitorul ne poate spune, cum a spus ucenicilor săi, nu știți ce cereți. De aceea, în rugăciunea noastră, adresată lui Dumnezeu, mai întâi trebuie să cerem cele ce aduc slavă lui Dumnezeu și ajută la mântuirea sufletelor noastre. Din Sfânta Evanghelie de la Matei, Mântuitorul ne vorbește. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și acestea toate se vor adăuga vouă. Prin aceasta trebuie să înțelegem că acolo unde împărăția lui Dumnezeu s-a sălășluit, acolo fiind prezent Hristos, este toată plinătatea, adică nu lipsește nimic. Căutând împărăția lui Dumnezeu, adică Trăind în rugăciune bineplăcută a Lui Dumnezeu și împlinind poruncile Lui, noi împlinim cele duhovnicești. Și iată Mântuitorul ne spune că celor ce caută împărăția Lui Dumnezeu, toate celelalte, adică toate cele necesare vieții, li se vor adăuga. Origen îndeamnă. Cereți în rugăciunile voastre să obțineți lucruri cerești și netrecătoare, pentru ca, primindu-le ca atare, să moșteniți împărăția cerurilor și să vă bucurați de cele mai mari bunuri. Iar cele pământești și mici, de care aveți nevoie pentru trebuințele trupului, vi le va da Tatăl pe deasupra, în măsură trebuitoare. La rândul lui, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, Cereți bunătățile viitoare și veți primi bunătățile de acum. Nu doriți lucruri de aici, pentru că le veți avea negreșit. Cel ce caută bunătățile cerești le dobândește fără îndoială și pe cele pământești. Împăratul Solomon a cerut înțelepciunea spre a cărmui bine poporul Israel, iar Dumnezeu? i-a dat nu numai înțelepciune, ci și prisos de bunătăți pământești. Se întâmplă de multe ori ca în rugăciunea lor unii oameni să ceară lucruri nefolositoare sau chiar unele care le-ar pune în primejdie mântuirea. Unii cer lucruri total potrivnice poruncilor lui Dumnezeu, cum ar fi descoperirea și pedepsirea dușmanilor, încălcând porunca iubirii și a iertării. Sau cer câștiguri nemuncite, sau uneori cer părtășia lui Dumnezeu și a sfinților la păcatul lor. Desigur, astfel de cereri sunt nu numai nefolositoare, ci ele duc și la pierderea mântuirii. Gândind mereu la rugăciunea rugăciunilor, Tatăl nostru, rugăciune ce ne-a fost dată de Mântuitorul, în care ne învață ce și cum să cerem, nu vom putea greși niciodată. Trebuie să cerem împlinirea vieții duhovnicești, dar trebuie să ne rugăm și pentru cele încioase vieții pământești, atât pentru noi cât și pentru alții. Rugăciunea noastră nu trebuie să fie una egoistă, cerând slavă de șartă și avantaje personale. Să cerem cu frică de Dumnezeu, să cerem cu iubirea poruncilor lui Dumnezeu. Să nu-L facem pe Dumnezeu slujitorul patimilor noastre, a poftelor, a zgârceniei, a vieții desfrânate. Astfel de cereri îl înjosesc și îl jignesc pe Dumnezeu. Evagrie monahul sintetizează o concluzie de mare folos. Să nu cerem de la Dumnezeu ce vrem noi, ci ce vrea El. Hristos a înviat